Copilul Celisteț de Petre Ispirescu După ce duvise, un om nu mai avea pe lume nici al la mea. Își jelise nevasta ce jeli, dar văzut că nu folosește nimic cu geliera. A început să-și caute de treabă. Ajuns la căruntețe, nu se putea împăca el cu singurătatea. Ce să facă? După ce se mai gândi și se mai răzgândi, ce-i vine lui? Numai mai că își ia inima în dinți, calcă în gura lăcomiei și hotărăște să-și ia un copil de suflet. Stătul să chipzuiască și punând degetul pe frunte, plănui cât plănui, apoi zise. Mă voi scula mâine dimineață, voi umbla prin cetate și Dumnezeu să-mi scoată înainte ființa pe care s-o iau de suflet. A doua zi, n-apucă să facă vreo doi-trei pași și dete peste un șarpe. Omul îi zise. Vrei tu, șarpe, să fii copilul meu de suflet? Uite, am de toate și bani să-i mănânci cu lingura. Mai e vorba? Cum să nu vreau numai să ne învoim? Dar cum, păcatele mele, să nu ne învoim? Eu am fost însurat și m-am învoit mereu cu nevastă mea. P Cer mult, doar să mă porți în cârcă. Atâta numai? Dacă este așa, tu ești fiul meu de suflet. Se învoiră și omul lua pe șarpe în cârcă. Șarpele-i se în prejurul gâtului și s-a așezat acolo ca într-un culcuș. Trecu multă vreme la mijloc, înțelegerea dintre dânsii nu se strică niciodată. Dar pârdalnicele de bătrânețe, când vin, aduc cu dânsele fel de fel de metehne. Omul îmbătrânind începuse de, ai tremura picioarele, umbla de parcă era pus în papainoace, ba încă și spinara început să i seduce. Într-una din zile, cu teză, ai zice șarpe. Mai șarpe, fătul meu... Fie-ți de crescătorul tău și mai dăte și tu jos, că iacă m-au ajuns bătrânețele și nu te mai pot duce. Ba, să-ți muți gândul, tată, așa ne-a fost în voiala, așa are să fie până când vei intra în pământ. Știa omul că așa era, dar credea că va găsi la șarpe milă de copil. Mila de la copilul de suflet, ca umbra de mărăcini povestea ăluia. Unii alții văzând rudele omului, îl povățuiră să meargă la judecată. Omul ascultă și trase pe șarpe la judecată. Când se înfățișară, omul își puse păsul. Judecătorul întrebă pe șarpe cum de nu face ceea ce este cu dreptul și să mai slăbească pe bietul încheiașă, să se mai odihnească și el. Cu dreptul, cu nedreptul, nu știu eu. Aș Așa ne-a fost în voiala Așa e, bătrânule De, asta așa e, dar atunci când am făcut în voială Eram și-o mai tânăr și puteam să duc sarcina Eu acum nu cer să stricăm în voiala Ci să aibă mile de neputințele mele Căci mi-e fiu de suflet Și după moartea mea tot ce e al meu lui are să-i rămâie Mila la noi nu scrie Dacă așa v-a fost în voiala, bătrânelule Și dacă fiul tău de suflet nu vrea să aibă milă de tine N-am ce-ți face mm. Trebuie să te ții de în voială Bietul om ieși de la judecătorie cu lacrimile în ochi Și fără de nicio ușurare la greutățile sarcinei ce ducea Când trecând pe lângă un maidan unde erau mulțime de copii eu zic că se jucau de împărați. Ridică capul, se uită și, văzut pe copilul pe care ceilalți copii îl aleseră împărat. Văzut, zic, pe împăratul copiilor că ieșise la judecată. Cei tete omului în gând că nu mai se apropie și el de împăratul copiilor și zice: Împărate, am venit eu să-mi fac o judecată. Spune, tătișorule, ce păs ai? Să vezi dumneata împărate. Da. Rămânând, văd mi se urâse cu singurătatea și am găsit cu calea să-mi iau un copil de suflet, căruia să-i rămână tot avutul meu după moartea mea. Și neavând nici neam de rudă, am ieșit să cau pe cineva pe care mi l-ar scoate Dumnezeu în cale ca să-l fac copil de suflet. Am găsit pe șarpe cu care m-am învoit să-l port în cârcă. Era mai tânăr atunci. Acum el a mai crescut și greutatea lui m-a gârbovit până într-atât, încât abia mai târesc pe pământ ale păcate. Eu îl rog să mai dea jos, să mai amnițe-l răga, să mai răsuflu și eu, iar el nu vrea. Stai să vezi că este o necuvință din cele mai mari ca să răspunzi înaintea judecătoriei unde te afli. Nu știi tu, șarpe, că împricinatii Când se înfățișează înaintea împăratului la judecată Trebuie să stea jos la pământ? Șarpele văzu el că n-are încotro Se descoloci de pe lângă gâtul omului Se dete jos la pământ și de acolo răspunse Împărate, omul acesta Adevărat așa este Că m-a luat copil de suflet Dar în voiala ne-a fost să mă poartă în cărcă. Eu mă țin de învoiala Așa este cu dreptul. În este fântă Copilul care n-are milă de părinții lui nu este vrednic să vadă lumina soarelui. Pe el, băieți, de mi faceți harcea parcea. Atât a trebuit. Porunca împăratului se și puse în lucrare. Și unde mi se repeziră stași și dragătorii cei mici, toți cu totul la șarpe și unde mi-i deteră la și la toiege, de o la țepene, de mi-i strivi capul numai cât ai zice pâs. Și de unde bătrânul se cu lacrimile noct de la judecata maturilor, acum se întorcea vesel la casa lui că scăpase de nevoia ce căzuse pe dânsul. Hmm, judecata unui copil îl mântuise. Ați ascultat Copilul Celisteț de Petre Ispirescu Distribuția a fost următoarea Povestitorul Ruxandra Sireteanu Omul George Ivașcu Șarpele Ioana Chelaru Judecătorul Leonard Popovici, Copilul Violeta Mitescu Redactor Simona Vasiliu Regia de studio Janina Dicu Coloana sonoră și regia artistică Micnea Chelaru Thank you.